Времето е наше. Един друг израз, който някой от нас по-възрастните помним от първите протести на 70 след падането на Берлинската стена. За някой като млади ми и колега Константин Мравов, който е свързан и с излизането на четвъртия брой на списания диверсия, вероятно са само обект на анализ, дистанциран от времето, родени, вероятно в а, този период. Добър ден, казвам на Косио Мравов. И на Стан Додов, двама редактор и автор на този сборник. Станислав Додов е по телефона, защото е в Германия в момента. И така, четвърти сборник на Диверсия, близо 400 аналитични страници върху прехода, който обвити и е обраснал в множество интерпретации, почнал ли е, посредател ли е, свършил ли е, продължава ли е. Едно от най-интересните неща, невероятно. Не, не го бях чувал. впрочем, прочетох в, в, в увода към втората част на сборника, че Емил Кошлуков тогава, един от лидерите на студентските протести, бил казал, по-късно, се бил усетил, че фразата времето е наше била от Ванга. Това наистина ли? А в смисъл проверим факт ли е? То мисля, че беше знаем. А, да Тъй, истин, той кой... казва, че еди кой си не помня кой бил офишал при Ванга а, още докато се пише в платформата на СДС и, а, и тя споменава този израз и после човека връщайки се при штаба казал, ами, ето то това е Времето е наше. Ванга, Ванга, която беше нещо като идеологическо, странно идеологическо и духовно гуру и на Тодор Живков. Ако се окаже, че е поним на този... А така да го кажа, основен лозунг на СЕДАСЕ, това е доста, доста любопитно. Но нека, нека да кажем каква е идеята за този сборник. Времето е наше и прехода. Това е четвърти поред сборник. Започнахте с сборнико заглавен в опит за по-добър провал. Минахте през сборнико заглавен заглавен уръдия за масово овластяване. И друг сборнико за главен борби без време. До времето е наше. Всъщност, чие е времето? Нека първо да чуем Косио, като един от младите редактори на този сборник. Ами, да. А, времето е на всички по някакъв начин. А, не можем да... Сега, лично, лично за мен не мога да кажа, че винаги може да се чете това, че а, времето е било на политиците или на някакво младо поколение или нещо такова. Всички, всички по някакъв начин нали, са преживели каквото са преживели в настраниците на сборника може да се види, но. Всъщност смятате ли, че а, е имало опит за експроприация на времето а, от а... да. антикомунистическата опозиция тогава? Ми, да, то.. Не знам тук, <съкът> тук е стани, ако, <съкът> ако се включи с едно мнение. Ами, не знам за антикомунистическата опозиция специално. А, да знам, че въпросът, който поставяме а, за това дали времето е наше, е някакъв опит а, да си спомним чрез този толкова знаков а, лозунг, да си спомним какви са били борбите на онова време, на ранните 90-те години, 90 години. Защото сякаш а, към днешна дата те са забравени и някакси неважни. Времето е наше би трябвало да означава, редно с други интерпретации, би трябвало да означава, че хората, нали, тия, които правят демокрацията взимат някакси съдбата си в ръце, което към днешна дата, следейки по това колко се говори за годишнината от прехода, то е изключително малко, ние сме изненадани. Учудващо е това да наистина. Не, това е важен факт е важен. за отбелязване. А, а, а, важен факт за отбелязване. Говори се малко за тази годишнина, става дума наистина за 30 години. Това е израстването а, на един човек, превръщането му в гражданин, упражняването на граждански права от 18 нататък. Тоест всичко това а, го има в тези 30 години. Но а, в съвсем така в бърз порядък, преходът в единствено или в множествено число е за вас като хора, които правят този сборник, защото вие започвате с много микроистории, в които има толкова много преходи в множествено число. А, ако си позволя да цитирам, с всяка смяна на работата, както пише една от авторките на тези лични истории, откъде идват хората, които решихте да помолите да споделят техните истории за прехода, защото вместо теоретици търсите хора с личните им истории. Нещо като демократизиране на теорията. Първон... Първоначално имаше отворена покана за изпращане на лични истории, на която се отзоваха известен брой хора. Има и такива в тази първа част с личните истории, които сме потърсили целенасочено. А, особено в а, втория фрагмент от нея, където съвсем целенасочено. Потърсихме пет тима души, които са работили в различни обществени сектори. А, обществени сектори, ще рече, че а, преди, преди 89-та всеки един от тези сектори е бил, т.е. както всичко дено, но обществени, които са държавни по презумция, извинявам се, а, за объркването малко. А, става въпрос за образование, здравеопазване, транспорт, културна сфера и социална сфера. Интересни са тези а, петима души, които разказват своите версии за прехода и да призная изненадите за мен. А, само две от тях, между които ми се иска да разположим нашия разговор. Инженерът, който страда заради унищожаването на БДЖ, който обаче прочетох в сборника ви, се възхищава на ЖП транспорта в, в кавички го слагам, защото е метафора заплад, Запада и в далечния изток в Япония. Аз си мислех, т.е. очаквах един такъв човек да е обзет от соцносталгия, а не е, т.е. това е изненадващото и то в сборник, в който всъщност вие се декларирате като а, нова лява платформа а, за анализи. И другата изненада, че голяма част от лозунгите в първата програма на СДС се звучат антикапиталистически. Това напълно съм го забравила. Болници вместо резиденции, парите на милионерите да бъдат внесени в държавния бюджет, намалете цените на бензина увеличете заплатите. Това са от един конкретен митинг. Мисля, че има една доста популярна фотография, на която всички тези лозунги се виждат. Аз не знам, защото наистина става въпрос за един митинг, който бил през 89-та. Мисля, че е в края. Не знам колко от тях в последствие обединената опозиция е възприема, но ние трябва да си спомним, че в рамките на СДС има и социал-демократи и всякакви други видове политически. А Стан, дълго. това изненада ли е за вас, Станислав Додов? Не, и, по и поставяш много важен въпрос. За тези противоречия, разминавания, несъответствия, тук там е забавяне. Защото всъщност точно тези противоречия са това, което бележи някакъв а, жив обществено политически живот. А, а, няма как да очакваме, че а, хората а, разсъждават еднопосочно и хомогенно и че всички в купом тендираме да живее прехода, точно такъв, какъвто а, той е издиган от а, официалната власт. А, напротив, точно това, което сме да правим с, с борника и смятам, че сме се справили добре, да покажем а, не просто различни истории и перспективи, но и за читателите да е съсъднат това как, а, как те си противоречат, както помежду си, така и понякога вътре във всеки един разказ. Ще ми се да припомним колко е важно това по Тилу Речи, че от него, ражда, от него се ражда политиката. Сега друго нещо, което много ме впечатли. Вътре сте записали и на практика публикували истории за прехода, разказани от хората, които са посещавали Първата кухня за бедни, да припомня, тя се казваше хране, храна, а не война. И беше на женски пазар, още когато е, Мая Манолова беше в парламента да. и защитаваше а, правителството на Орешарски. И това не беше социалната кухня на омбудсмана, беше солидарната кухня на храна, а не война. Всъщност, има ли я още, наистина? Да, има има. Има я. Да, да, да по какъвто начин всеки може да помогне за нея, е напълно добре дошло до женския пазар. И това не е вър... във връзка с инициативата на обусмана? А Не, не. Не, не няма никаква връзка. Това си е движението, храна не е война. От Берлинската не. до стена, това, което се случва с България през тези 30 години, отпадането на Берлинската стена, нещо уникално и откъснато от това, което се случва в Европа ли е? Аз... С... Може би не, не, И може би тук имаме не знам, някакъв освоен комплект за малотвеност, че сме в някаква уникална ситуация на, а, на прехождането. Не е така. М -м, всичко, което в 89-та година се отразява на огромна част от света. Ам, така че да, не сме изключителни. Ние виждаме, че 89-та наистина пада една знакова стена, която разделя Западна от Източна Европа. Желязната завеса минава през нея, също една такава мащабна метафора. А обаче сега, 20 години след началото на 20 век почти, виждаме, че се градят нови стени и че Европа се затваря. А, тази, тази тенденция уловима ли е в вашия анализ за прехода? Ами, а... Като изключим специално за изграждането на съвременните стени около Европа, не знам доколко, доколко сборника това е обхванал, но важни са, важни са едни прегради вътре също в самото ни ежедневие, които, които по някакъв, някакъв начин са се изградили. Те са къде, къде, економически, къде е икономически, къде свързани с а, някакъв бит, който се е изродил от цялото нещо, и за мен, за мен това беше ценно, че а, ця, цялостно сборника ми дава някакъв отговор, а, какво, какво всъщност представлява този, този преход. С всичките противоречия вътре, които казахме. А, за инженера, който.. Да, който а, Изведнъж осъзнава, че в, в западната демокрация могат да отглеждат нали, общество на железница, а ние не можем. И, и той нали, съответно си изгражда някакви виждания за света на базата на това. В, цялата, в последствие в цялата критика, която от, отправяме в, в втората част и анализ. Аз много ще се радвам да продължим разговора и за новите стени в Европа с Станислав Додов около 9 ноември. Разчитам на това, нека да кажа, че специално ще го поканя. Последно, само с едно изречение, защото трябва да приключим. Ще има ли хартиян вариант сборника? Да, хартиян вариант да. ще има. Да, а, в печат Снигата на 16 октомври ще бъде официалното ви представяне в Национален студентски дом, камерна зала академик, 18.30 часа. Това е първата възможност, който желая да вземе своя копие. Благодаря Това на Стан е... Додов и Константин за... Мравов. Излезе и вече достъпен в прежата четвъртият сборник на диверсия. главен времето е наше.